Kutyás történet Az egész egy sétával indult. A négy házak között a szűk, aszfaltozott utcákon a kutyáknak nem volt elég tér futkosni. A környékbeli gazdik, inkább a telep mögé a patakpartra hordták őket, és már az ösvény elején lecsatolták róluk a pórázt. Látásból mindenki ismerte a többieket, és rendszerint egymásra is köszöntek a füttyentgető, bototthai gáló gazdik, vagy legalábbis biccentettek a szembejövőnek. A kora reggeli futtatók után tíz körül következtek a kényelmesebb, délelőtti sétáltatók a szenior korú kutyákkal. A zacskósok néma megvetéssel figyelték azokat, akik otthadják a kutya ürüléket, de hangos szóváltás soha nem kerekedett, még akkor se, ha a kutyák nagy ritkán összekaptak. A nő este mindig fél tizenegykor, film után sétáltatott. Reggel rendszerint a férje vitte le a vizslát, délben meg a lányuk. Egyik nap, amikor a levegő szinte már tavasziasan enyhe volt, ismeretlen, magas férfit pillantott meg a kutya futtatón. Az illető szokatlan fazonú hosszú kabátot és kalapot viselt, amiben kirít a melegítős, dzsekis futtatók közül. Nem itt lakik, gondolta a nő, és nevetségesnek találta, hogy valaki éjjel 11 kor kalappal a fején sétálgasson. Egyáltalán az egész pasas szimpadias benyomást keltett. Másnap megint ott volt a kutya futtatón, Mosolygott a nőre, mint vizslás a vizslásra. Kedves, magabiztos hangon megkérdezte, hány éves a kutyus. A nő válaszolt, hogy tíz. Aztán elmesélte, hogyan hozta haza annak idején a lánya a kölyök Dodót egy osztálytársától. A férfi kutyáját Aminak hívták, és már tizennégy éves volt, őszült a pofája. Visszafordultak az ösvényen, végigmentek rajta még egyszer, és mire a nő hazaért a sétáltatásból, otthon már minden szobában sötét volt. Maga is meglepődött, hogy fél egyet mutat az óra. Később, amikor visszagondolt ezekre a napokra, hetekre, próbálta magában megkeresni azt a pontot, amikor az érzés, amit még nem mert megnevezni, megszületett, de képtelen volt egyetlen pillanathoz kötni. A szerelem lassú bontakozását inkább valami feltartóztathatatlan elmozdulásnak érzékelte mint amikor földlemezek közelednek egymáshoz bajós 10 milliméterenként. Egy hónap múlva már ezek az esti séták jelentették a napok értelmét. Ezekre lehetett gondolni ébredéstől sötétedésig. A vágy, hogy lássa a férfit, erősebb volt mindennél. Erősebb volt fiatalkorának sodró erejű szerelmeinél, erősebb minden józan megfontolásnál, a beépített fékeknél, amelyek házassága 26 éve alatt megúvták a komolyabb kisiklásoktól. A szabályokat úgy állították fel és tartották be, hogy valójában meg se állapodtak bennük. Az első kimondatlan szabály az volt, hogy kizárólag kutyás témákról beszélgethetnek egymással. Ki hová jár állatorvoshoz, szoktak-e tápot venni, melyikból, ha írtó a legjobb? Mindent ezeken a történeteken keresztül kellett elmondani, soha nem terelődhetett a szó személyes dolgokra, családra, pláne nem érzelmekre. A második szabály az volt, hogy nem keresik egymást soha más napszakban, se a kutyafuttató vényen se telefonon. A harmadik pedig az, hogy nem érnek egymáshoz, bárhogy vágyjanak is rá. És persze soha nem mennek el arra felé, ahol a másik lakik, nem nézegetik a kaputelefonon a neveket, nem pillantanak fel kivilágított ablakokra, nem. Egy egész év telt el így ebben a különös tébolyban. Voltak közben ünnepek, nyaralások, szünetek, de az újabb és újabb találkozások alkalmával teljes természetességgel folytatódott minden. A nő néha megpróbálta elhitetni magával, hogy ez az egész nincs is, hogy ez nem egy létező viszony, csak az ő képzeletének kivetülő játéka, a férfi pedig nem több rokonszenves ismerősnél, akivel el lehet beszélgetni. Máskor, ha az öncsalás nem működött, ha délben már szinte összegörnyedt a fájdalmas és kilátástalan vágyakozástól, azt próbálta megfejteni, mi sodorhatta őt ebbe az érthetetlen zsongító függésbe. Szerette a férjét. Boldogan, de legalábbis harmonikusan éltek a már egyetemista korú lányukkal, és a házasságuk egyáltalán nem volt unalmas vagy kiüresedett. Korábban is megesett, hogy megtetszett neki valaki, sőt tudott róla, hogy a férjének is volt egy rövidebb viszonya, de soha eddig külső kapcsolat nem szivárgott be ilyen mélységig a közös életükbe, és nem itatta át ennyire a nap minden pillanatát. Hagyjátok ezt abba, mondta egyszer csak a férje lefekvés után a sötétben, minden előzmény nélkül, mint aki tudja, hogy a másik se alszik. Mit? Kérdezett vissza a nő száraz torokkal. Tényleg nem volt mit abba hagyni, nem folytatni viszont egyszerűen nem lehetett. A nő sejtette, hogyha létező kapcsolattá billenteni ezt a szerelmet, azzal egyúttal le is mondana róla, hiszen a láng csak ebben a kis zártérben loboghatott ilyen erővel. A hirtelen szabadsághuzata azonnal eloltotta volna. Nem válaszolt semmit a férjének. Hallgattak nyitott szemmel, álmatlanul. És ment minden tovább. Esténként a kalapos ember a patakparton várt az ösvényen. Mentek egymás mellett összehangolt léptekkel, és nézték ahol a hol hol megtorpanó kutyákat. Aztán valamikor ősszel az első fagyok idején, amikor este már télikabátot kabátot és sálat kellett venni, a férfi egyedül, Kutya nélkül áldogált az ösvény elején. Várta a nőt, aki csak rápillantott a kezében tartott nyakörvre, és nem kérdezett semmit. Dodó is odaszaladt hozzájuk, érezte, hogy valami történt. Szimatolt, elindult, de többször is tanácstalanul visszafordult, hát ha az a másik kutya mégiscsak megjelenik. Rövid kör tettek csak a patak mentén, Sokkal rövidebbet a szokásosnál. Fújt a szél. Amikor visszaértek a sarokra, A férfi átnyújtotta a nőnek a körvét. A nő legszívesebben belebújt volna, Hogy kössön rá egy pórázt, És vigye magával mindegyhová, valahová. De aztán csak intett a fejével a saját kutyájának. Gyere! Mondta neki, hideg van. Vége a sétának. Nem arra, haza.